Barn i krig har rätt att gå i skola. Den 13 december från klockan 12 till den 14 december klockan 18 sänder Pete FM för musikhjälpen på rådhusstoriet i Au! Ni ska lyssna på Det Borde Du Veta. Det du är här! I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love. Precious. I have a dream. and This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have food. Oh. Me. <laughs> Och det var en så kallad blodprutt. <skratt> Nej. <skratt> ja, i alla fall. Ja, men vad hände förra veckan Panilla? Okej, vad är det vi ska säga egentligen? Vi skulle ju säga att den här semifinalsveckan båda semifinalerna spelas i veckan. I veckan för att nästa vecka är det ju final. Ja, men det borde jag veta för nu har vi jobbat tillsammans ganska länge. Ja. men vet du vad, jag tycker att vi slutar skabba så här mycket och eh, kör igång, det borde veta. Den första semifinalen. Let's gång. go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 Ja, men hallå, hallå och varmt välkomna till Både du veta som är frågesporten med allmänbildning i centrum. tycker det är en så himla krånglig mening. Eh, jag som pratar heter Amanda Bergsjö och med mig har jag... Penela Lindmark. Yes, det är ju den första semifinalen idag. Alltså det är så sjukt. Ja, jag tycker det går så himla, himla, himla, himla snabbt. Nästa vecka är vi inne i final. Ja.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 –Hej. Hejsan. Och –Hur går Liljeblad? –Hallå. –Hej. Hur är läget kattla? Jo, men –Det är bra. Ja. –Oj, ja. nu händer det en olika. här. <laughs> jag tänker att det är bra i semifinalsstämningen. Ja. Lite en olika, så. Ja. Ja. ja, förlåt. Jag kommer ihåg ja. mig totalt. Ja. Läget bra med dig? –Ja, absolut. Men jag håller med. Det har gått fort den här terminen. Ja, jag, jag är tycker... inte riktigt framme vid jul. –Nej. –Upp i huvudet. Nej. –Nej, inte Nej. jag heller. Jag är väldigt dålig på julpynt och ditt datan också som ska... Mm, tillföra något till mm. Jag vet inte. <laughs> <laughs> vi har så glada också med oss hur är läget i Chylia. Jo, det är gott. gött. Ja. Det är nice. Ni känns väldigt avslappnade för att det var en sån viktig kväll. Mm. mm. mm. Oh. katlar kommer att åka på och stryka det är... Ja, det har varit en liten fan i hur här. Han tror, ju ja. Han tror ju det men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 Då tycker jag att vi kör igång den här lilla trudlottlåten, då, så spetsören. Nej, den går inte igång. Mhm. Mm vi får se om den går igång. <laughs> eh, ja, då... var <laughs> Som vanligt lite tekniskt mankemang, men vi kör igång. Eh, låten nu, så spetsören, som sagt. Hugo. Vad men, går Ska vi lyssna lite till? Nej, det är vi inte. Yes, Hugo. Det är Abba med... eh Ehm... Um, ehm... Mm, ehm... Ehm... Ehm... Vad ja. Mm, mm. du lust att ge över chansen till... Ja, jag måste göra det Du får det där, ett va? poäng för Abba. Ett poäng för Abba, ja. men. Ja, men då kanske sen gå jag över. Katja. Does your mother know? Ja. Mm. Ah, yes. Mm. Jaha. Does your mother know? Det är det korrekta svaret. Jag tycker jag nästan att vi låter ligger den under lite som i matta. Ja, då har vi klart två frågor då, eh, till den här låten. Och den första frågan är... Och det är en att namn när ni tror att jag vet att svaret. Mm. Bandet ABBA består av fyra personer. Vad heter dessa personer i förnamn? Katla, Hugga. Katla. Björn, Benny, anne Frid och Agneta. Det är helt korrekt. Helt korrekt. Själv tycker man anne Frid var lite krångligt. Mm. Men det är bara jag. Ja, eh, fråga nummer två. Bandet vann Eurovision Song Contest med låten Waterloo, men vilket var året? Katla. Katla. 1974. Oj, oj, oj. Alldeles korrekt. Herr min gistrik, det gick snabbt. Oh, puls eh, redan nu. Ja, jag vi får ta en liten andningspaus vad säger du? Ja, det gör vi. you Jajamän, Saint Motel med Move som är veckans singel här på Pite 92,8 som ni lyssnar på. Eh, ni lyssnar också på Det borde du veta. Det är semifinal och bredvid mig har jag... Pernilla Lindmärk. gemensan. Ja, vi är mitt uppe i... Eller mitt uppe är vi inte. Vi har ju kört lite grann nu. Men eh, vad är nästa programpunkt Pernilla? Det är inte så lite som vem det är.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 Mm. Nej men jag är en, vad ska man säga Jag pratar mycket om rasism Homofobi, feminism mm. Okej, okay, alla är värda En Grammys Men värdast i år är Silvana Iman Hugo du knep den eh, vad, vad har du gissat?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 JK Rowlings nya biosuccé, Fantastiska vidunder och var man hittar dem, väntar, väntas bli årets mest sedda biofilm. Sedan pre premiären har den setts i Sverige av över 3,5 miljoner personer. Sant. Falskt. På grund av det varma klimatet kan fjällgripan i framtiden bli utrotningshotad eftersom fågeln har dålig flygförmåga. Klar den inte att flytta sig längre norrut till de kallare områdena? Sant. Sant. Snyggt. Eh, det gick ju som småt, eller vad säger mm -hmm. du?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 Nu fick jag på att höra hur du ja, står. Ja, inte bara du Amanda. Nej, okay. så här, Hur går du sa att, att Katla ska få spö idag. Men du ligger under mm. Kattla leder <här> ja, <det är. här> än så länge med 8-5. Det är ingen stor marginal. så Allt kan fortfarande hända. Mm. Men.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 Kattla, <laughs> eh, Vi inlädde såklart kategorin med den ljudfråga som vi gör i vanlig ordning. Så att jag ber er att eh, spetshörenen så lyssnar vi lite igen. Ja, här fick vi höra en liten snutt av Frans hit med sin slatanlåt. låt Zlatan vann ju guldbollen i år igen på årets fotbollskala.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 Kattla. Kattla. Deuce. Det är korrekt. Vad heter ishockeyspelaren pappan och eh, ishockeyspelaren och pappan till fridrottssystrarna Kalor? Hugo. Hugo. Göran. Det är tyvärr inte korrekt. Katla. Bengt. <laughs> inte heller. Man skulle kunna tro det men rätt svar är Anders. Mm. Vad heter Englands nationals arena för fotboll? Kattla. Kattla. Wembley Stadium. Det är korrekt. Vilket handicap räknas som officiellt handikapp i golf? Hugo. Hugo. 36. Åh, det är korrekt. Och i vilken huvudstad sägs handbollen förekommit i sin nuvarande form redan på 1800-talet? Hugo. Hugo. Amsterdam. Mm, Tyvärr är var inte korrekt. Katla. Bryssel. Inte det heller. Rätt svar är Montevideo, Uruguay. Jag är gemensam. Oh. Mm.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 Part of me and left the keys. Desperate times call for desperate needs. Keep staring at the clock, every second freeze. A moment of silence for my heart. May it rest in peace. I guess it's for the better though They say if you love it, you should let it go And if you don't try, then you never know Fuck it, at least we tried Wasn't an easy ride Here's a couple of words I couldn't keep inside Written from within the same place where my secrets hide That I never told you I knew you'd change, but the new you changed My perception of the old you Now we got nowhere to go to So we keep chasing the same old truth that we both knew But heaven was never this blue So maybe it's better if you Go and do Turn far, it's the cold weather, but you know me, I'm a go-getter. If she the one you want, you should go get her. I asked, are you leaving? You said no, never. Now what's left to you is some perfume on an old sweater, but I'm fine with that. Guess I'm moving on. Sometimes you do the right thing when you're doing wrong. No dark clouds in my heart now through the storm and the scent of your perfume. It'll soon be gone. Still so haven't worse, never this blue. Now I know that it's better if you... Goodbye med An Amanda Wienerberg hörde vi här på eh, det borde vi vetas första semifinal och vi står här med resultatet. Pernilla? Hur spännande är det inte? Oh. Så spännande. Och det ska jag berätta för dig att Hugo tyvärr höll det inte idag. Katla, du tar hem vinsten Woho! med 14-8. Det är ju oh inte, inte klokt. Och då. Nej. Eller, hur känns det Hugo? Du har Arie. klättrat dig ganska långt i tävlingen Ja nej, men det jag. känns ändå bra, alltså, det känns bra att förlora mot Kattla också, det, det känns <laughs> jättebra. Ja. Så grattis till det. Ja, men Katla, men Kattla en gammal veteran, du har ändå gått ja. ganska långt i varenda tävling som vi har kört. Ja jag har bara varit med en säsong innan och då åkte jag ut i kvart, kvartprinalen. Ja. Men hos mig ja. har det alltid varit en, du går ja. att veta vinnare i alla fall, ja. det ska du veta. Eh, glöm inte att lyssna på torsdag också för då kör vi igen. Det gör vi. Ja gemensan. Ha det grejt allihopa.